Dit is net so skyns na 7 uur, 1905, Suid-Afrikaanse tyd, 5 minuten oor 7 en jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA met ons webwerf by www.netradiosa.co.za Baie welkom waar jy jou ook al vanavond mag bevind of jy hier in Zuid-Afrika by een van ons stede of dorpe of in die planteland is, altyd baie, baie welkom Die webwerf www.netradiosa.co.za is wie jou informatie so dat jy piekie daar op die webwerf kan ontkyk Al die verskinnende inlichting wat nodig en noodzakelik is om van kennis te neem is daar die programme wat uitgesaai word in die tye van uitsending en die name van die omroepers en ook ander nuttige informatie rondom die radio self en dan ook ons archief archief so dat die mens kan luister na programme wat alreeds uitgesaai is. So ek hoop dat jy hier die informatie sal kan gebruik, ook om jou kontakte daarvan te kan vertel. Ons droom hier is om by 2 biljoen mense op die aarde uit te kom, om hulle te bereik met die woord van die heren maar niemand van hulle sal kon weet as hulle nie die webadres het nie, of dit dan nou van iemand verkry nie. Mense gaan nie maar sommer net inskakel by hier die radio as hulle nie weet van die radio en waar oor dit gaan nie, so dit is maar so van mond tot mond dat dit gaan werk en ons vraag asblief help, want dit gaan oor die groot groot sending opdrag van ons Heere Jezus, dat Ons die wereld moet ingaan en sy evangelie, sy goeie nieuws te gaan verkondig aan al die nasies, al die nasies, geen nasie uitgesluit nie, al die nasies. En dit wil ons graag doen. En met jou hulp, mag ons dag een dag by daar die 2 biljoen kerf uitkomt. Ek weet, ons het op die eindige ons met groot beperking, soos die Afrikaanse taal en tweedens die tydgleef waarin dinge uitgesaai word, maar vir daar die rede het ons moest nou die archief, en in die archief kan jy enige tyd, enige plek luister, terwyl jy ook hier nou, eindl, op hierdie oomlik, kan enige mens, enige plek op aarde nou inskakel by hier die radio. So dit is fysisch moendlik. Prakties is dit nie altyd so uitvoerbaar nie, omdat dit gaan oor tydzone. So ons weet ons nou, die tydzone van, sê nou maar, hier weerskante, to hardloop hier op in die noorde van Suid-Afrika af, dwars door Suid-Afrika, dwarsdeur Afrika, daar boe tot in die verre noorde daar in Rusland, een vir daar die rede, het ons een archief, so ons kan enige iemand daar die inlichting gee, en een persoon kan om ons na die tijd, gaan luister, Ek luister na haar uitsending, na die potgooie podcast, en ons vraag, Asseblief jou samenwerking in die verband Het gaan ons nou maar oor Jezus en sy opdrag aan ons Wat ons graag wil gehoorzaam Luister nou na Dr. Tine Eilers Ek saai uit hiervan uit Irene Stad van Vrede hier in Pretoria, Zuid-Afrika En weer eens, ons saaim ons nou wereldwijd uit, daarom groet ek in die geloof van 'n paar tale. Soos in die Russische taal, en alle hier die woorde wat ek hier spreek is, maar net hallo, is of priveed in die Russische taal en dan in die Arabische taal. Salam alikum maar ook Mergebaan en ook Alain salaan afhangende van die streek. Dan in die Duitse taal, Guten Abend, Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, Engels, Good Evening. Ek hoop, jy voel gegroet. As iemand mens ons toch gegroet het, voel me eens gewoonlik daarom welkom, eens altyd welkom, altyd welkom, en ek hoop jy is rustig, en dat jy een rustige plek het, waar jy kan gaan sit, waar niemand jou steur nie, en waarin jy kan ontspan, en alles vergeet, die buitenkant, rondom jou aan die gebeur is, en wat die heel dag gebeur het, omdat die mens moet proberen om jou hele denken, af te snuif van al die dinge wat vandag nou gebeur het, want het lê gewoonlik maar baie vlak, hier in die onderbewuste, is al denk jy nou nie bewustelik daaran nie dan, kom dit maar so van tyd tot tyd in die bewustheid na vore, maar as die mens kan leer om te ontspan enerzijds, en anderzijds om, nou net na my stem te luister dan kan mens dit recht kry en ek gaan vanavond met jou praat oor een gedeelte wat ek gister begin hanteer het in Romeine hoofstuk 1 maar ek hanteer dit so uit die Griekse tekst omdat ek denk daar lee een of ander bekoring ook daarin dat een mens so nou moet concentreer, want dis maar soos iemand wat sy nou die Grieks ook wel ken, en in die Griekse tekst lees, maar dit is nie so makkelijk nie, mens moet jou volle aandag gee, want die Griekse constructies werk heel totaal anders as Afrikaans en Engels, die mens moet, Terwijl jy nou lees, moet jy kyk na wat er soort van die constructie hulle hier het En dan begin dink oor hoe gaan jy die constructie vertaal Want jy moet het nou eers verstaan om dan dan dan nou te vertaal En dis nou wat ek moet doen Is om te kyk en dan kyk jy na 3, 4, 5 woorde tegelijke tyd Om die constructie daarvan uit te maak En dit help jou om aan niks anders te dink nie. As net aan hier die Griekse woorde wat jy voor jou le, wat jy nou moet ontcyfer op so'n manier dat dit nou sin maak, want onthou nou ook dat Grieks sy syntax is, dit wil sê die sinsbou die manier waarop woorde in een sin achter mekaar geplaas word, is in Grieks en Hebraeus heel anders as in Afrikaans en Engels. In Afrikaans en Engels is dit amper in een logische volgorde, soos wat een mens nou die woorde logisch in een sin uitspreek, waar jy miskien bijvoorbeeld begin met een onderwerp en dan oorbeweeg na een werkwoord en dan na een voorwerp toe en met voorsetsels en soke dinge en voogwoorde wat sinne nou aan mekaar voeg maar in Grieks werkt dit nou nie zo nie dit, dit is ook om mye mense sê, dit is nou Grieks want die Griekse taal is een moeilike taal en wat die moeilikheid nou eindelijk veroorzaak is enerzijds die feit dat dit vreemde alfabet is, wat jy eers helemaal Moet gaan leer en onthou En dan leer om dit te kan lees En in die eerste jaar Klaas klink het maar soos op A-aukies Wat bezig is om te sys en dan Boeke te lees En dan maar, gaan maar stadig Sikkelend, sikkelend Maar mens raak daar aan gewoond later om nou te kan lees maar dan kan die mens later lees maar jy weet nie wat jy lees nie. en so moet jy uiteindelijk verskrikkelijk concentreer en dis de help dit helpe mens om van al die ander goed hier rondom jy te vergeet en dan op daar die specifieke passasie dan te concentreer en dis nogal verrassend want as een mens in Afrikaans lees, ken jy eindelijk die skrifgedeelte so goed, dat jy eindelijk nie rechtig aandag geen hee. Maar in die Griekse sê, nou een ander taal, een ander situasie, en het sy not a cup of tea hee. So ek hoop jy is rustig, en wil luister, want die moet ook jouw wil hierbij sit, om dan te wil hoor, en ek glo jy is gerede al voor, so kom jy ons na nou die tyd uitgekoop het, om hier so te kan wees, te sit en luister, miskien het jy in een op die oor, en rustig en afgesluit, en concentreer jy nou hier op my stem, maar nou wil ek jy eers bykie hier op, Nikolaus Lau sy stem concentreert en my lief ons, die onse vader syng. Nikolaus Lou My vader in die hemel, had die naam geheilig woont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 Like my stars Axel play strong I see my to lot an enorm Shall I face not thee the storm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 vir nog een oomlik kan staan Net nog een oomlik voor ek val Ek sal Blij staan Ek sal Op my knie staan As ek moet val Maar my geloof sal uit my straal Ek sal Blij staan Ek sê my toelat in die naam viesabie bestaan. Ek sal tot met my laaste as om straal, en maak dit net soos as om hou. Ek sal om my staan. Wees na die bestaan Hy is aan geskakel by Net Radio SA Ek is Dr. Tini Uylers wat uitsaai vanaf Irene in Pretoria, Suid-Afrika is hier bezig om te kyk na die Griekse tekst van die Romeine hoofstuk 1 En ons het so bykie degelijk gekyk Vorige keer na Romeine hoofstuk 1 vers 1 Waar daar staan Paulus, dienstnecht of slaaf dan Van Jezus Christus Een geroepen apostel Afgesonder To die evangelie van God maar jy moet ook maar kyk bykie na daar die woord, ons praat altyd van die evangelie, en dan sê ons van Jezus, en as ons nou sê evangelie van God, dan moet ons het hou, dit, dit beteken iets anders nie, dit is maar net die selfde, omdat Jezus self God is, want ons gloom ons in God 3 enig, Vader, Seen en Heilige Gees. So die goeie nies kom van God af, en al hierdie goeie nees het ontstaan dier Jezus Christus en Paulus is een slaaf daarvan hy sê ek is die slaaf van die Heere Jezus ek is sy slaaf ek doe net wat hy van my vraag en hy het my geroep en hy het my gestuur dus wat geroep apostel beteken hy is geroep en gestuur van die apostel, die woord apostel kom van die woord apostel af, wat betekent om te stuur en afgesonder tot die evangelie, afgesonder wat betekent een kant gesit God het my vooraf bestem net soos Johannes die doper was een persoon wat vooraf bestem was en die profete het van hom gepraat Jesaja het gesê van die stem wat een van een wat roep in die woestijn So Jesaja kon dorst dier die eeuw kyk en dit sien Daarom was Johannes die doper bestem Maar god wil jou sê, ek en jou is allemaal bestem Ons is nie toevallig hier nie Ons is ook nie toevallig op die plek waar ons is nie Ons leef ook nie toevallig in die tyd wat ons nou onself in bevind nie. Ons is rechtig deel van die dagboek van God. En ek ga nou nou daarby kom as ons net verder lees in die Griek. Ons is deel van Godse raadsplan. Ek en jy is hier dier Godse voorbeskukking Dis nie maar somme net, somme so terloops, dat ek en jy gebore is nie. Niks ontstaan sonder God nie, soos in niks. Alles het uit hom ontstaan. Dit is Johannes' evangelie se kenmerk, namelijk dat hy dit aan ons so baie, baie, baie, baie mooi duidelik stel daaraan niks ontstaan het, sonder die woord nie, alle dinge het dierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie, dit is omtrent de verse te mens, uit je kop uit moet leer, en vir jy omtrent elke dag moet sê, dat alles het dierom ontstaan, ek ook, jy ook, En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het So ons is deel van Godse agenda Ons is deel van Godse dagboek En het is wonderlik om dit te kan weet En dit so te kan belei Soos wat Paulus dit ook nou vir ons hier aan die orde stel in sy Romeine brief Nou gaan ek so'n bekie kyk dan weer na die tweede vers Ons het al gekyk, maar ek wil net die aanknopingspant hiervan Dan lees ek het vir jou net om jou aandacht te kry Ho Proepikeleito Dea toon Profeet toon auto in graffaiis hagiis graffaiis hagiis graffaiis hagiis wat beteken holy scriptures dis eindelijk wat ons die Bybel moes genoem het na my mening omdat die Bybel geïnspireer is en die Bybel dis homself graffaiis hagiis noem betekenende Holy Scriptures Holy Scriptures Nou sommige vertalings het wel daar die woord gebruik Maar miskien moet ek net iets hier vir jou sê terwijl ons nou daar oor praat net om jou algemene kennis te verbreed rondom die bybel en bybelvertaling en die woord bybel en so Soos wat jy dag weet, kom die woord bybel of die bybel nie in die bybel voor nie. Daar is nie so'n woord in die bybel nie. En dit behoort daar die titel, die bybel, behoort uitsluitlik aan die bybelgenootskap. so hier in Zuid-Afrika het ons een bybelgenootskap, die bybelgenootskap van Zuid-Afrika en so is die bybelgenootskap verteenwoordig omtrent in alle lande wat dus bekend staan dan as die United Bible Society en die woord die bybel of in Engels, the Bible, of in enige ander taal, vertaling daarvan, dit behoort uitsluitlik, aan die, Bible genootskap, nou, omdat dit nou nie algemene kennis is nie, sê ek het nou maar vir jou, daar is ook, ander organisaties wat, dan die Holy Scriptures, as ek daar woord kan gebruik, vertaal, die heilige boeken dan. So daar is ander instanties as bijvoorbeeld die Bijbelgenootskap wat ook werk aan vertalings. Daar is bijvoorbeeld hier in Zuid-Afrika gebaseer en dan wereldwijd ook geaffilieer, is daar een ander organisatie bijvoorbeeld Woord vir die wereld. en hulle vertaal ook, hulle doen ook vertaling maar hulle kan nou nie die woord die bybel gebruik, hulle sal met ander woorde gebruik soos wat ons byvoorbeeld krijg, the amplified Bible of the living Bible die levende bybel die goeie news, the good news bybel wat ook al, the spirit filled bybel en so meer, jy kan dit enig iets daarvan noem, daar is nie beperking daarop nie jy kan net nie die woord alleen so gebruik die bybel nie want dit woord dan aan die United Bible Society nou goed dus kom ons terug nou net hier na hierdie sinnieke hier in Romeine hoofstuk 1 vers 2 wat dan verwees na die grafvijs Agiais, dit is nou Griekse woorde, wat beteken Holy Scriptures. Nou rondom die evangelie, waarvan Paulus nou een slaaf is, sê hy, al, oh, en die woord wat daarop volg, jy moet altijd onthou, dat Griekse woorde word vervormd, vanuit een stam, my mens het een stam vir een woord, dan kan jy voorvoegsels en invoogsels en achtervoogsels aan die woord heg, om die betekenis daarvan te verander of te verdiep. Die Engelse woord is to modify it. Daarom moet een mens, as jy met Grieks werk en met die breus, moet jy in staat wees om die wortel van die woord te kan vind. As jy so na nou omkyk moet jy sien wat is die voorvoegsels wat is die invoogsels en wat is die achtervoogsels so dat jy dit het kan afhaal en by die wortel kan kom. Want die wortel dra eindelijk die betekenis van daar die woord. So hy die woord wat ons hier het In die tweede vers Proeb en Gelaito Beteken eindelijk om voor die tyd te beloof Dit is een baie mooi kostbare gedachte Dat God voor die tyd beloof het Wat het hy voor die tyd beloof? Hy het voor die tyd hier die goeie nies belowe, die eeuw angelion, die evangelie. Toe die mens nog in absolute duisternis hulle self omtrend bevind het, het hy begin om profete te inspireer om vooruit te kyk en te skryf en vooruit te beloof. by voorbeeld dat daar een syn gebore sal word uit die maag en wat sy volk sal red vooruit allerheids gesê en dat hy in Bethlehem gebore sal word en so meer vooruit het God beloof hier die evangelie wat vooruit al belowe is, hy promised beforehand, hoe, die toon profet toon, door die profete, en dan die laatste gedeelte, met die voorsetsel, en grafheis, hakkiehuis, in die heilige skrifte, so in die heilige skrifte, wat dan, vir ons nou op hierdie stadium, die oud-testament is, die boeken dan van afgenesis tot by malle aangeb. Word nou, door ons traditioneel as oud-testament genoem. Ek wil nie te veel nou daarop ingaan nie, anders, uh, gaan ons nou hier van die lijn afbeweeg, want anders kan ek nou, jou vir die rest van die tyd nie bezig hou het, oor hoekom, mens eindelijk nie moet praat van die oud testament en nie niewe testament en daarby bedoel jy dan nou boeken nie dit is nie die rechte begrip wat ons dan so oordraan he. want ons weet ons nou wat het testament is, maar sê so ek ben nou nie daarop ingaan op hierdie stadiums, kyk nou hier na hierdie Griekse woorde en kyk of ons nie die diepte van God en dit wat hy in die oorspronklike taal vir die mens anbied, of ons nie een piekje van die greep daarop kan kry en vertrouwe te kry, in die geinspireerde woorde, want het kan, as ons praat van geïnspireerd dan bedoel ons daar by die oorspronkelike geskrifte, Want onderling verskil die verskillende vertalings van mekaar my, en ons kan ons toch nou nie sê dat die ene is dan geinspireerd en wat die ene is dan nou nie Omdat hulle teenstrijdighede in mekaar het in die verskillende vertalings En daarom is het altyd so lekker om vir iemand soms so direct uit die Griekse tekst dan te vertaal en te kyk of jy nie self ook een bykie ander inzicht kan krym so terwyl jy vasthou aan hierdie, hierdie oorspronklike teks. So daar die tekst wat sê, die tweede vers, wat vooraf beloof is, omdat ek kyk nie nou na vertaling nie, kyk nie nou eers na ons Afrikaans nie, kyk nou hier na die Griekse teks, wat vooraf beloof is, deur die profete van hom nou mense hier nie altyd die profete van hom in Afrikaans nie sê van sy profete in graf Jesaja in die heilige skrifte in the holy scriptures daar het god vooraf vir ons beloof vooraf beloof, en mens as God iets beloof dan kan ek en jy maar al ons vertrouwe en geloof daar in plaas. God beloof nie somme net dinge nie. Hy is nie een mens nie. Ek en jy kan vir mekaar goed beloof en dan nou nie daar die belofte gestand doen nie. Om dan ons het hy met God te maak. Die skipper Almachtig, alwetend, alomteenwoordig, algenoegzaam En so meer Wat hy die niks, die ganse jyl al in ansyn geroep het En alles nou nog in stand hou met een integriteit wat boe enige twyfel is, jy kan nie God's integriteit in twyfel trek nie, mag nie, kan nie, mense, dan het ons nie die rechte begrip van God nie. Ek het middag het middag met skok gesit en luister na een uitzending, een tv internationale nieuws uitzending van een persoon wat aan een paneel sit en praat en is nou deel van die nieuws, internationale nieuws en iemand wat nou vir Donald Trump daar soort van in die bresse tree maar jy, toe ek nou luister hoe hy dit doen want hy probeer nou te sê hoe betrouwbaar Donald Trump is Jy gebruik hier die woorde en dis nou nie verbatum nie, dis nou my soos ek het nou kan onthou van uit die Niesberug Hy het gesê Al sou Jesus Christus nou van die kruis afklim, hierby hom En vir hom sê Rusland is a goeie plek of a slechte plek, ek is nie meer sêker van of hy bedoel het goed of slecht nie, en ek kan dit nie onthou nie, maar wat ek nou wel kan onthou, is dit wat ek nou gesê, dat als so Jezus nou van die kruis afklim, en iets vir hom sê, oor Rusland, hy sê, weet jy, wat sal ek dan doen, dan sal ek na Donald Trump toe draai, en vir hom vraag, is dit waar? Die mense, die man kon liever dan maar stelgebleid as wat hy dit nou sê want daar het hy nou totale al verloor as iemand wat verder na hom zou so wou luister Maar ons praat nou hier van God en ons praat van sy integriteit en ons praat van die feit dat hy die weg, die waarheid en die leven is Ja is nie ander waarheid as dit wat God sê nie, dis die waarheid Jy sê dus wat in mens verhouding met God moet wees dat jy kan nie Om in sy integriteit enige oomlik in twyfel trek nie dat jy niks om op te staan nie Ons het net Godse woord en ons aanvaard dat dit geïnspireerd is en ons aanvaard dat dit die waarheid is anders wat ek jy sê as jy dobberend op een oceaan sonder anker daar wil ek nou wees nie ek wil my nie op self in daar die situasie voel. so ek het my vastgemaak aan Godse woord elke woord wat God sê is vir my die waarheid ek glo dit Al verstaan ek nie eers wat ek lees nie, dan bly dit nog vir my onvoorwaardelik die waarheid. So kom ons kyk nou na die derde vers van Romeine 1. Kom ek lees om nou weer eers vir jou net om jou aandacht te kry, dat jy nou al die aandacht goed vergeet. Ek hoop het klink vir jou mooi En die Griekse, so my is dit nou so lees Al verstaan jy niks Peri to who you Out to To genomeno Ek spermatos David Katasarka Ek is oortuig, jy gaan Baie mooi luister Wanneer ek kom by daar die woordkie Wat daar staan, spermatos want dit beteken saad, menselike saad, spermatos, wat ons in die Afrikaans bijvoorbeeld sperm sou noem. Maar kom ons kyk nou, van vooraf, ons is bezig met die evangelie, wat Paulus sê, hy is een slaaf daarvan, dat hy geroep is en gestuur is, oor hier die evangelie van God, wat vooraf al aan ons beloof is, deur sy profete, in die heilige skrifte. En nou die derde vers, Periton, who you ought to, an gaande die sien van hom, nou ons sê nie in Afrikaans die sien van hom nie, ons sal sê, an sy sien, sê nou, hoe moet een mens vertaal, jy kan nie woord verwoord vertaal nie, want hy maak het nie sin nie, nie in Afrikaas nie nie, Grieks, natuurlijk maak het sin, want hy so hulle praat, hy span hulle woorde en daar die vorm so in. Maar ons peri toe, hoe you oude toe, sê aangaande Sy sien, dit is nou die evangelie die goeie nees aangaande sy seun Dit is die goeie nees God die vader het goeie nees aangaande sy seun Vir ons En dan gaan die sinneke verder om hier die seun van hom To hoe jou oude hierdie sien van hom, om dit vir ons verder te omskryf, Toe genomeno spermatos david, ek moes gaan net tot bij daar, Toe genomeno ekspermatos david, nou die woordkie genomeno, het ons ook in die, in die oud-testement, waar God die Vader sê Aangaande Jezus, vandag het ek u gegenereer Genomeno Dit is ook waar ons generator Vandaan kom in die Engels, generator Je weet ons wat is een generator Dit is een ontwikkelare a krachtopwekker Een generator, opwekker Het is so alsof die kracht van die niks opgewek word. Nee, as jy nou een krachtopwekker het en hy staan daar aan die buitenkant, kiewers, en jou kracht is onderbreek, en nou wat een rede, en nou moet jy self krachtopwek vir die huis, dan gebruik jy een generator, As een mens nou kan dan, en een nieuwe woord som man het, skip, dan sê een mens oor generator genereerder. Generator, maar ons praat nou nie, so ons praat van opwekker. Nou kom luister nou mooi hier oor, oor Jezus, oor sy Seun. Toe genomeno wat gegenereer is, of dan tot stand gekom het, want nou, in die oud-testament het ons daar die woord, vandag het ek jy gegenereer. Maar hoe is Jezus gegenereer? Toe genomeno ekspermatos David, wat gegenereer is uit die sperms van David nou as ons praat van David as die bybel praat van David en wanneer Paulus hier in Romeine praat van David bedoel hy koning David jy weet ons David was die tweede koning van Israel eerste koning was Saul daarna was hy toe David en toe sê Salomo Nou David, koning David speel een geweldige belangrike rol mens in die geskiedenis van Israel tot vandag toe Weet nie of jy weet van die vlag van Israel So een blau ster, 6 ster wat genoem word The Star of David En hulle glo ook nog tot vandag toe Dat die Messias gaan sit op die troon van David Net soos wat ons dit glo En wat ons dit van Jezus glo So jy moet a biekie diep dink hier oor. oor. Jy, jy sal moet a biekie daar dink. To will you out rondom sy sien to genomeno wat gegenereer is spermatos David uit die sperms of dan die saad van David. En dan die laaste gedeelte van daar, die Sannekie, terwijl jy nou maar daar aan denk, wat gegenereer is uit die sperm van David, sperm van David katasarka, nou katasarka beteken volgens die vlees om te, hou, te hou, dat Jesus self het nie een fysische pa gehad nie. Pram dan nou oor, een fysische pa. Sy ma was fysisch. Sy ma. Maar Joosef was nie sy pa nie, dit was nie sy rechte pa nie. Want hy is nie uit die sperm van Joosef gegenereer nie want is die maagd wat zwanger geword het, die heilige geest het oorhaag gekom nou as dit so is moet jy nou bykie dink daar want dis ons nou wat ons doen by oordenking en bepynsing onder my leiding het ek waaksam sal doen Moet jy self nou bieke dink dan as Jezus dan nou nie een fysische pa gehad het nie want het was nie Joosef nie maar door die heilige gees het die maagd swanger geraak en het deel van ons beleidings Waaraan ons baie, baie, baie, baie sterk vasthou, stuif vasthou in die beleidings dat Jezus gebore is uit die maagd Maria. En nee, ons gebruik hier ander woord daar nie, ons gebruik die woord maagd. Wat gebore is uit die maagd Maria. Dit is een maagdelike, dit wil sê wonderwerkelike, bonatuurlike, geboorte vanuit een fysische vrou net soos wat een vrou aan enige andere kind geboorte skink en haar hele proces van om geboorte te skink so het Maria aan Jezus geboorte geskink haar maag het ook gegroe soos wat Jezus binnen in haar maag gegroe het maar die saad wat daar bevrug het, is nie Joosef sy saad nie. En Paulus sê hier in Romeine, dis die saad van David, Toe genomenon ek spermatos David katasarka. Maar mense, dit is een absolute onverklaarbaarheid. Je kan dit nie verklaar nie, is geen manier nie. Kan nie dink hoe dit, kan, hoe dit nou kan wees dat ek uit die saad van David, van koning David, ons weet ons nou saad word gedra van geslag tot geslag tot geslag, maar al sou ons nou ook kon bepaal, dat Jozef binnen in die saadlijn geleed van David, sê nou maar jy kon dit bepaal en sê, ja nie goed, dit was nie so, dan weet ons nog altyd, dat dit nie Jozef is, wat vir Maria, laat zwanger word nie. Dit is ook om die Heilige Gees aan Jozef, verskyn het en vir hom gesê het moet jou vrou los nie dit is die heilige gees wat oor haar gekom het want die heilige gees het geweet Joosef het geweet hy is nie die pa nie daarom is die heilige gees hom oortuig en sê moet jou vrou verlaat nie Dit is die heilige gees wat oor haar gekom het. En wanneer hy gebore word, daar die zin moet julle om Jezus noem. Wat hulle gedoen het. Maar Paulus sê, dit was die saad van David. Diep iets om oor na te dink, nee. Sê het lekker om oor Godse woord te bepeins nie? Te mediteer, na te ding, wonderlik om so iets te ding, dat Paulus sê dat die Soon van God is verwek, as ons dan daar die woord wil gebruik, vergenomeno, verwek. Het daarom so 'n verband met 'n kragopwekker, né, verwek. Generiteer. Sien ons sukkel ons met woorde. Ons weet nie regtig altyd hoe om 'n woord te vertaal te kry dat sy werklike betekenis nie weggaan ergens nie, dat het nie verdwijn so half in die niet nie ken hom en ekspermatos David verwek dier die saad sperms van David, dis ook Jezus ook sien van David genoem word. En hy sit op die troon van David. Mensen, David was een verskrikkelijke, belangrike mens in die geskiedenis en in Godse oe. Hy was een man na die hart van God. Hy kon door die psalms, en hy het nog nie al die psalms geskryf nie, jy sal sê elke keer wanneer daar psalm is wat hy geskryf het, staan daar, een psalm van David, want hy was in voeling met die hart van God. En net so jy ook. feit dat jy nou hier luister is omdat jy in voeling is met Godse hart en dat jy meer van sy hart wil hoor dat jy wil hoor hoe Godse hart klop wat God dink wat Godse raadsplan is want ek en jy is deel van Godse raadsplan Ons is deel van Godse dagboek. Ons is beplan, ons is op die rechte tyd gebore, soos God het beplan het. Want God werk met specifieke mense op een specifieke manier, volgens sy dagboek, volgens sy kalender, volgens sy uurwerk, En ek en jy is nie maar Somme net toevallig hier nie Ons luister ook nie toevallig Hier op hierdie dag Hier die 20ste dag Van november 2017 Want dit sal nooit weer gebeur nie Hierdie dag Ga nie weer na vore kom nie Dit nou die Twintigste November 2017 En dit is nou 7, 57 Dit gaan nie weer wees nie En Daarmee gaan ek jou dan nou groet Met een bykie van Een nadenke dus Oor God En Hoe pas ons in sy raadsplan Daarmee groet ek jou Shalom Tot morgen Deelwe lente gaan nie ons kom haal. Ons leef in op wereld wat gaan Ons woord van al die hardbevings en die oorlo die vloede wat die ons verskryf in die laaste tyd. sal jy asjeblief gauw kom. Ons bid, dat die tyd nou aan sal breek. Dat hy nou op die wolke kom, en dat elke het nie voor hy sal bijg, en sal beleid. Hier is ons God,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 na die heist van die fader. Ja, yeah. as jy kom saman maal sien,